Traspasado o entroido e o día das Valentín, nunca é tarde abrir a portada de recomendacións cunha fermosa e pouco convencional historia de amor. E a Berlín? Vas vir? Tenho que forrar, ainda me queda. Imagíname, non é seu? Aos de ácer, non? É festas. Venga. É un gostico. É un Pois, pues comenzamos co último filme de Ansos Fazans, as líñas discontinuas que entra no cine comercial. É a historia de Bea, unha muller de 50 anos, que se ve, está separando do seu marido, e, e o día no que ten que abandonar o fogar, no que vivió os últimos anos, pois, eh, atópase a súa casa a patas arriba e un dos ladróns durmindo na súa cama. Contaba Ansos Fazans, a directora, que precisamente... Esta historia partiu dunha historia real De unha historia real De ladrón que se quedou dormido Nunha casa que iba a roubar Decía Diego Battle que unha historia Moi fermosa E tamén temos no cine comercial El fantasma de mi mujer Buenos días, María Soler Esta mañana venía su María Comisaría Para que? A denunciar su desaparición Pero este tío es gilipollas Bueno, pues Fernando vive un matrimonio tranquilo con María Mientras ten unha lea con Julia Unha noite reciba a chamada do seu amante Deciéndolle que acaba de atropelar a María Desbordado polos acontentamientos Fernando fixense diante da policía Que a súa muller abandonoulle Ata que lle entra unha chamada de María Ese fantasma mujer, o fantasma da miña muller o de María Ripoll que podemos ver tamén no cine comercial xunto con Greenland unha familia que sai do búnker para sobrevivir nun novo mundo, un filme de catástrofes que é unha secuela pues, de 2020, onde daquelas o mundo foi asolado por un meteorito e eh, devo ir dar na cabeza o guioniste o director do filme, porque, bueno, esta eh, a segunda parte daquela catástrofe de Greenland de 2020 na provincia, temos eh, no barco de Valdehorras o pol o lebre e o secreto da marmota o fin de semana en leiro, cumes borrascosas rondalla, aida e vuelta e en sinza de limia aparte de aida e vuelta pues como cabras, unha cabra que quere sogar a baloncesto, unha estrela da que falamos a semana pasada Isano, cineclube de Carballiño Los Tortuga de Belén Funes ¿Quiénes son? Tortuga, le llamaba ¿Por qué? Les decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban toda cuesta. y Era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga. Anabel ten 18 anos e vive Casuanai, Delia, unha taxista chilena emigrada ao barrio de Colblanc fai 20 anos, estuda primeiro de comunicación audiovisual en Barcelona custoulle moito esforzo entrar na carreira, pero agora o seu futuro está a piques de cambiar e é que, aínda que Anabel non o saiba unha carta está a punto de chegar. Un filme que recibiu o premio especial do surado e o mellor guión no pasado festival de Málaga tamén o de mellor dirección e decía Luis Martínez en el mundo sobre este film que a película destaca pola súa capacidade para reflexión e asombro para a cólera e a serenidade para a furia e o soño recordemos a podemos ver José Benres no Auditorio Manuel María ás 8 e as dez e media da noite e para a próxima semana o Cineclube Groucho Mars programa o próximo mércoles ás 5 e as oito Homo Argentum Vengo de Argentina ¡Argentina donde? ¡Argentina Varios relatos satíricos nos que Guillermo Franquela encarna unha galería de personaxes tan distintos como reconhecibles. A través de situacións cotiás explora as contradiccións de ser arxentino. O oportunismo, a dobre moral, a idolatría futboleira ou a amizade interesada. Un espello incómodo e divertido, no que calquera pode recoñecerse desde logo, si é arxentino. Un filme que día crítica Rubén Tellez en el antepenúltimo moicano que está construído sobre a negación de realidade e a defensa de todos os arquetipos que os directores Mariano Cole e Gastón Dupran atopan sobre os argentinos, directores argentinos, por certo, xa que ninguén nos vote a culpa de nada. Recordemos a podemos ver o próximo mércores ás 5 ás 8 e con ela, con Emo Argento marchamos. Si é isto moi copete. Te só conoce la cidade de que la queixo del terre era moi diferente entonces. Moi diferente